ييسر لي ربّي ووثّق لي مرضاتك يسر Nisi. Znači na mjesto se ovdje. Šta? Na mjesto se. Ovdje. Ovdje su na ovdje. Crivano sam. Bi se zabavljenio. Znamo. Nič mi šli istutivati. Nič mi šao. Nisi ko tu dijeli nisi. Ha? Nisi ko dijeli. Ne? Ume nikom dijeli. Nisam što. Nisam što. Nisam što. Nisam što. No nisam šalat će to biti kud. ترا بيت بيتเซنوز تو 3 سترس Rekli smo naši u prošlo predavanju da vjerovanje Allah subhanahu ta'ala podraziliva četiri stvari i spomenuli smo koje stvari vjerovanje u njivo postojanje daš da Allah subhanahu ta'ala postoji daš vjerovanje subhanahu ta'ala postoji onda i tri da je to je ovo se... da konodavac se i svojstva i njih, došlo, surektu, ovaj niti poređanje sa smo. Do prošlog deset rekli smo da dokas postojanja Allaha subhanahu wa taala jeste dokas fitri. Priroda Prirod, Prirod, je čovjek. Znaš smo da Govorili smo, govorili smo, primjerili smo, navodili Ma, malo djete, kad vidi na ovu cricu... Samo možda otišaju ja pras, šu dole i treći Malo djete, kojim niko ništa nije govorio islam, kad vidi na ovu cricu neprve, neko nekog tuče nešto, uplašće se i bit će to ono... Izgledat će To je taj dokazano... ...ko sad se čem To smo nalazi samo po primjer, jeste? Al šta znači fitra? Šta znači? Ano oh, je. To što ovaj mrešan u damnom čovjeku, da jest sunnah mursid do kazais ane sunnah mana hadis hai se hadis kada buhairi ispon ne us ul abulijuma buhairi ne jest saqulif saraj jest pagot ne napravi vot pokonika Spomenuli smo komentar kul'anskog ajeta koji također je svitri. U i dhađa za rabbu, ki ben ben i adem in u zohori, i zori, tvoj gospodar iz kicma ademo iz potomaka šta? Njegovo potomstvo. Yes, Njegovo potomstvo. I spomenuli smo komentar ovog kul'anskog ajeta. A vraća -sa samo hlavlite malo bi odakta da mogu druga vrač. Pa ne zove bih znači proći. Ešo, sjećaš ti dokaz? U komentar, ovog, hajte. Nije Dobro. Admir. Šta sam spomenuo? Spomenuo se hadis od Ibn Abbas radi Allah. Kaži Ibn Abbas da je onaj destodnosti ono za na Arefatu da je to. Naci stare nije dao ono samo on tela ido potom stvaramo onaj na svojoj ruci i oni su bili komrad tem oh. da traju da ona je svjedočet ne on je gospodar i oni su rekli da sjedoču a to zato da njendan, je imali da na sunjem danu ne bi onaj ima da je tražan da mi se zvao jest pa sve ovaj ovo izmođeje od strane Allaha subhana ve taala potom aka Adema onaj katerije, koji se zovu inače međusije u gulmeta, koji negiraju kateru. Imate jednu sektu u islamu koji se zovu katerije. Spomeni ću i danas, ako stignemo do kadera. Koji negiraju, postoje, a nije kadera. Kažu, Allah subhanu ta'ala nije zapisao, jedna sekt, a nije. Čak do tim je da nije znao uopće. Da Allah subhanu ta'ala ne zna šta će se desiti dok, momenta dok se ne desi. Kad se desi, onda Allah subhanu ta'ala saznam. Pazite. I oni negiraju ovaj hadif i negir znači njegov Kur'an slugajeta zato što je u njegu ustvrđivanje kadera. Jer Allah je što mu je tada podijelio šta? Ljude. Ustavljeno je gdana na taj gdana, ma podijelio, gotovo, zna se. Kajan kao mravi, anaj kao svetni atomi i ujednom predaju došli su svetljivi. Razumjetelji? Anaj, na taj način ovaj hadith, Allah u poslanika sallallahu alaihi wa sallam, onaj upočuje uspud da spomenem da imate pet predaja ovog haditha od ibn Abbas radi allahu ta'ala mu upitav do allahu poslanika razumite onaj gdje je veoma bitno da se tu zna da ima usređivanje kadera čak ibn Taymi koji smatra da ovaj kur'anski ajt nije dokaz vitri da Allah subhanahu ta'ala nije potom ki Adama ali selam razumite zato što u tom isvođenju ima utsrđivanje kadera da Allah je taj već odredio i to jedna od stepenova kadera pa neko će kasnije govoriti razumite ovo je veoma bitno da znači čovjek žena spomenuli smo vjerovanje u meleke zna znači melek od kojeg riječ u vezi melek sećersin se. okay koji donosi vijest mašallah super Taman. Taman. Ali Aluki što znači vijest, što znači Melek, onaj koji donosi neku vijest. Taman. Harz. Spomenuli smo onaj dokaz po pitanju vjerovanja u Meleke. Šta je dokaz? Tu smo spomenuli anaj, od njevi nekih osobina. سوري فاطر سنوات بمهن لك عن دوكس ذا نكيه سبينة وبود كريلة دان لكيه ما يكريلة yes. الحمد لله اللذي نعم نعم نعم نعم نعم نعم جايد الملايكة رسولة ولي اجنيحة المثنة وثلاثة روبعا وليتو عالي سمع ركلي نكيان روي القرآنسكي آية كوي دوكس بوبيت عن يبير واني وملك spomenuli Za pamti dela jedan had imate kao dokaz inače za svih ovih temeljnih stvari pa ne za sve rukno imam a tu quranski ayat liisa bil an tuwallu wujuhukum qibla al mashriq wal maghrib walakinnal birra man amana al bakara i smo spomenuli danas dobro Spomenuli smo da neke funkcije po pitanju melek, koje oni obavljaju? Admir. Ovoj, ima, znači, ima nekoliko funkcija koje melek, mele, koje je alav vlastio, znači, meleke da, onaj, dostavi, recimo, džigbril, znači, da, da dostavi obilu. Neki su, recimo, mi kajel, zaduženi za, onaj, kišu, israfi, da, onaj, pušu, Sur. Kak zove Melik koji sadrži za kišu? Ikaim. Ikaim. Jesi, jesu. Yes, yes. Israfil. Israfil za ušao sur i onaj Melik koji je oblašten za... Onaj... Spomenuli smo jednu ovdje mudrost koju navodi islamski činjaci. Zbog čega Allah, Allah u poslanih Loselega kada je došao hadisu Buhari, u noćnjama na manzu molio Allah subhanahu wa ta'ala kao gospodara ove trojice Melika. Zato što su svi oni oblašteni za donosi nečto što znači život. U čemu je nam ono jeste život? Tako da ovaj tamo no, na biblije donosi onaj objev što je što znači život za za za dušu, znači ljudska ljudska srce. Onda mit kao koja je noti znači, za za bilje i, i israti za polmani ruč je oči polmani se nalazi život šta za telo za telo nasao džon Allah subhanahu wa ta'ala tamam dobro spomenite vašu neke funkcije poput a najveća je jest to kada Allah subhanahu kaže Allah ta'ala anfusahina mautaha da Allah duše Zatim, kad kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kolijete vafakumun meleku naudin levi, ukile, ukile viku, recu sman će vas melek smrti, koji je oblaždan za vas. Spomenu zbog ako to spojite u ukuljanski ajde. Napravo, to bi bilo znači okretko. Po pitanju meleka ima se još tu mnogo što što da kaže, ali inša Allah zadovoljit ćemo se sunsirno sun, da je u komentar knjige a Ana je vasitijska spomen Spomenu ćemo, znači samo su samo te neke osnovne stvari koje su bitne bitno da se znaju. Zatim kaže Šejhul Islam Ibn Taymija rahmetullahi alejhi: Wa al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'th ba'da al-maut wal iman bil qadri khayrihi wa sharri. Zatim u Allaha i pojasnili smo to šta znači vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim vjerovani u meleke i pojasnili smo neke stvari koje su bitne za verovanje u malake zatim kaže imun taymih rahmatullahi aleyhi da je jedna od osobnina spašenej grupy da oni veruju u knjige Allah subhanu wa ta'la koji on slao svojim poslanicima verovati u knjige jeste ruk sastavni dio našeg vjerovanja bez čijeg Postojanje u našim vjerovanju nije ispravan iman. Ukoliko bi čovjek zanjekao makar samo jednu knjigu, pazite, ne bi bio u vjeri, odnosno izašao bi potpuno iz Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri. Pravac ehbe sunnete vol džema'a da oni vjeruju u sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala, u sve knjige koje je Allah subhanahu wa ta'ala slao poslanicima. Neki od tih knjiga mi znamo, obavizduju nas je Allah u Gr'anu ili Allah u poslanicima svala sunneta, neki ne znamo. Ali općenito vjerujemo u sve knjige koje je Allah subhanu dala svala poslanicima. Svaki poslanik, kad kažemo poslanik, podrazumije rasul, koji je došao imao je sa sobom knjigu. Jer Allah subhanu wa ta'la kaže لَفَدْ أَرُسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابِ وَالْمِذَانِ kaže Allah, mi smo slali poslanike, rasule, pazni, naše poslanike, koji su dolazili sa muačizama, sa ovome narodu, i dolazili su sa knjigom. Sa knjigom. Odlakao islamski učenjaci, svaki rasul koji je dolazio, poslanik, imao je sa sobom knjigu. Međutim, mi u Kur'anu vidimo, da je Allah, subhanu wa ta'ala, spomenuo nama 6 ili pet knjiga kažemo šest ili pet vidjet ćemo zašto spomenuo je Allah subhanahu wa ta'ala inna hedala fesuhu fil ula, fesuhu Ibrahima a spomenuo je Allah subhanahu wa ta'ala da imaju fesuhu fil stranice koje on objavio Ibrahima i Musa a.s. zatim to je dva, dve Zatim spomenuo je Allah subhanahu wa ta'ala Tevrat Spomenuo je, Zabur Spomenuo je I Kur'an Što podrazumiva šest Objava na osnovu mišljenja Onog dijela islama izključenja Koji kažu da su Sufi, sahiji i falistovi Koje Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo Ovdje u suri al-A'la Objavljene Musa a.s. posebno Objava mimo Tevrata A kaže mu pet objavavu na osnovu onog dijela islamske učenjaka, razumijete li, koji kažu da su sufi listovi koje Allah subhanallah objavio Musa je djete vrata. Oto da kažemo ili šest ili pet na osnovu ovog one, razumijevanja kur'anskih ajita u pitanju knjiga koje su dolazile prijašnjim poslanicima. Ali činjenica je znači Da, je naše vjerovanje da mi vjerujemo u pćenitu. U sve knjige koji su došle, bilo da znamo za njih, kao što su spomenuli ovih šest, bilo da ne znamo koji su dolazili prijašnim poslanicima. Kažem, ukoliko bi zanijekao samo jednu knjigu, ne samo to, ukoliko bi zanijekao jedan harf od Kur'ana, pazite kao Allahove subhanovo talobeve, izašao bi čovjek potpuno iz vjere. sljedeća stvar može se još samo napomenuti draga braćo da je naše vjerovanje da mi vjerujemo da je da su objave Allahu subhanahu wa ta'ala govor pazni Allah subhanahu wa ta'ala govor. Ta govor i po pitanju izraza i po pitanju značenja znači da musha koji se nalazi između dviju korice koji započinje fatihom A završava sa kul audura bin nas jeste govor Allah subhanu wa ta'ala. I ga proizilacite, Allah da je opisan sa svojstvom govora, da on govori sa govorom koji samo njemu dolikuje, govorom koji neliči nijepog slučaju govoru čovjeka. Razumijete li? Govori kad hoće sa kime hoće. Kao što je govorio Allah subhanahu wa ta'ala sam Musa alayhi salam, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, i govorio Allah Musa te kliima. Allah razgovarao sa Musa alayhi salam. I to potvrdio Allah načinu izražavanja u arabskom jeziku. Tako da nema nikakve somnije po pitanju ovog svojstva Allah subhanahu wa ta'ala. Tako Allah večanu kaže, tukar Rusul faddanna ba'dahum ala ba'a, vin hu men kelam Allah. Kaže, tu su poslanici, poslanici, koji su mi odlikovarjetni za drugih. Neki su odlikovani poput Ulul Azim, poput Ibrahima, poput Musa, poput Isa, poput Nuha, poput šta? Muhammada sallahu Allah, sallavatullahi aleyhi. I nema somnije da Muhammada sallahu svemu najbolji sviu, Aliye, Ibrahim, bodi, resim, Davuda, a. A ali je Ibrahim A.S. bodi recimo Davuda A.S. Znači su poslane koji smo mi odlikovali jedni za drugi. Ali od njih su neki razgovarali šta? Sa Allahom subhanahu wa ta'ala poput Musa na Sinanu poput Muhammada sallallahu alaihi wa sallam na Mijaraju. A neki od nisu razgovarali sa Allahom. Kako Allah je černo, jesu kažu Pura'anu. U ovom Kur'anskom aju također je dokaz da Allah subhanahu wa ta'ala govori, govorom koji njemu samo dolikuje i koji nije nečemu sličan, I mi vjerujemo da je Mus'haf govor Allah Subhanu. Kur'an da je govor nestvorena paste, nestvoreni govor Allaha Allah Jain, i po izrazu i po značenju. Ja, Razumite, ovo je veoma bitna stvar da se svati jer u tome je ustvrđivanje svojstva Allah Subhanahu Wa Ta'ala svojstvo govora. Pa kaže šehekul islam ibn timir, rahmatullahi aleyhi, i je nastavljajući, da je, je vjerovanje sparašenje grupe, ahli sunnata wal djama'a, da oni vjeruju u Božje poslanike, u Allahove poslanike, koje je on slao svojim robovima. Prvi poslanik, draga braću, jeste Nuh, aleyhi salam. Kad kaže poslanik, podrazumeno znači rasul. A po jasni smo različiti mnog Rusula i Nebija. Prvi vjerovijesnik jeste Adam a.s. kako kaže Allah u poslanih i bi upinu u pitanju Adam a.s. kaže nebiju mukellam. Da je on nebij kui je razgovarao sa Allahom subhanu wa ta'ala. Razumite li? Ali popita, anu, po pitanju poslanih kome je došla objava to je bio Nuh a.s. يرى الله جل شأنه ويسمك اجي والقران ولقد ارسلنا ابراهيما ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما الكتاب والنبوه قال الله سبحانه وتعالى mismo poslali poslani ke poslali smo noha alejhi salam i poslali smo النبوه والكتاب كنشك النبوه والكتاب وصلنا اي كتابه فاست الله جن كاجي poslaliśmy نوحا وابراهيم عليهما السلام ايونيلهم potomcima smo ostawili poslanstwo i objawu قال الله جن في قرانكم ايهته وبطئ نوح عليه السلام وبطئ نوح السلام وجعلنا A my smo učinili, da njegovo potomstvo ostane jedinu na zemlji. Nakon potopa, Nuh a.s. njegovu národa, a Allah s.v.t. je ostavio samo potomstvo njegovo. Tako da nema ni jednog čovjeka, kako se nalazi na zemlji, nakon Nuh a.s. a da nije iskičme Odnosno da nije, nakon Nuh a da nije Nuh a.s. Jeho razumijete? A što se tiče poslanstva, nakon dolazka Ibrahim, a svi poslaniti su od potomstva odloze Ibrahima, na osnovu kur'anskog ajeta, je li razumiti? Ali ovaj kur'anski ajet upučuje da je Nuh, prvi poslanik, u smislu, kažemo, Rasula. Također da je Nuh, prvi poslanik, Rasul, upučuje je hadid koga bili žimali Buharije. Rahmetullahi Aleyhu svome sahiju Hadith koji govori o šefaatu Na sunim danu kada će ljudi stajat Pred Allahom subhanu wa ta'la 50.000 godina ištekujući Pođetak Obračuna Sa Allahom zada ženom Pa kako je to Došvom pod ubačkom hadith Poznat hadith kao hadith šefa Hadith koji govori o šefaatu Najveći šefaat Pa će ljudi onaj do Adama salam, da traži od njega da moli Allah suhanu, Jala, da se zauzme da otpočni polaganje računa zbog strahote iščekivanja su njega dana i te skobije u kojoj će, se, u kojoj će se li nalaziti i na kraju se će odbijati i sam onaj Nuh i Adem i Nuh i Ibrahim ي موسى ليس كنادوجنا كيدو لي مو محمد صلى الله عليه وسلم على الجانب اسمه اينو سامدي او الله وصفنيك اسو سلم كده بده تشنيو خالصان فبعد رجي وتقدع لودي انت اول الذي ارسل الى اهل الارض تي سي برفي بوسني كوي بوس ناستانو نيسو زمير Tako da ovaj dio haditha Allaho poslanika sallam, jasno upućuje, ti si prvi poslanik, ti si prvi razvukujem poslan stanonicima zemlje. Pa s obzirom da si prvi, hajde ti, šta, zbog tije osobine, ali ne, ne moli Allah suhanahu ta'la da odpočne on naj, obraću. Što jasno upućuje da je Nuh, alaihissalam, prvi poslanik na zemlji, a da je Adem Adam, alaihissalam, prvi nabi, prvi vjerovjesnik on naj, tako da nema nikakve kontradiktornosti između ove dvije stvari što se tiče onaj vjerovanje u poslanike draga braće nama je obaveza da vjerujemo u sve one koji Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u Kur'anu ili njegov poslanik u sve muslimnetu i u sve one koji nisu šta? spomenuti ali o kojima Allah subhanahu wa ta'ala je spomenuo u Kur'anu da ih je bilo. I u nekima je Allah je učano spomenuo, Allah u poslaniku sa da seme vidite u Kur'anu, a u nekima nije. Tako da mi općeniki vjerujemo sve poslanike koji su bili, a i vjerujemo pojedinačno u sve oni koji su spomenuti u Kur'anu ili u vjerodosti na sunatu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zadnji poslanik, kao što znamo, kao što su spomenuli to, je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ispomenuo se u našem predavanju dokaze da je on zadnji poslanik. Međutim, postavlja se pitanje, kako mi to kažemo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam poslednji poslanik kada će doći Isa alaihi wa sallam iza njega. A joj je poslanik. Ko je poslednji, je li Haris? Kako pa će I to isto nije u kolizni, ništa nije kontraditora. Kako nije kontraditora? Pa nije se vrać samo na vraća <tripti> se kao poslanik. vraća <tripti> se kao ni poslanik ni vjeru Vraća se znači on kao onaj like poslanik, pazite, da sudi po žrietu Muhamada sallallahu alaihi wa sallam. Da sudi ja, po žrietu. Da sudi po žrietu radiće se da sudi po šerijatu da potvrdi šerijat Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem od da kada kažemo to da će suditi po šerijatu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem postaje onda jasno a da niti u nima nikakve kontradiktornosti ali kako to da mi kažemo da će Isa ali sada suditi po šerijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kad je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je on on kaže on ubiti svinju slomiti krst i neće primiti primati više džiziju A šarijat Muhamada s.a.w. na mjeste da on prijima džiziju od hršćana i židova. A zato što neće biti tebe nikad? Zato što će biti muslimani i ne znači Zato što će biti živi dokaz. Paz, Allah poslani s.a.w. je obavijestio da će i doći i s.a.w. i da će suditi po njegovom šarijatu i da će urati ove tri stvari. Samim tim što je obavijestio da Isa alaihi sallam neće primati džiziju on je da tu to njegov šarijat, što znači da džizija, propis džizije bravaži šta, da, da, do da Isa alaihi sallam. I samim tim što je po sami obavijestio da će Isa alaihi sallam prestati uzimati, od njih džiziju neće pribavati uzim islam, samo će tada moći reći ila ila ila ila ila ila ili ila ila ila ila smrt, jasno puću je draga broća, da, a ne šalama Da Isa alejsalam neće doći sa novim savjetom. Razumjeli? I da će on s niti šerijat čak i u emisali što podrazumijeva samim tim što je poslanih sa lozenom obavijestio da neće uzimati Isa alejsalam od kršćana i od juda. Gijsu to je u stvari šerijat Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Dobro, postavljamo se pitanje sada, a na mi kažemo da od ummeta Muhammada sallallahu alaihi wa sallam je najbolji Ebu Bakr. A poledajte se dođi nadr Ebu Bakra ili sada bodji šta, Ebu Bakr od Is a.s. Takže bodji od umeta Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. sallallahu alaihi wa sallam. A nikome nepada pamet, da napameta kaže šta da je Ebu Bakr ili bilo ko od ummete Muhameda sallallahu alayhi wasallam bilo kojeg poslanika razoviti dana Poslavlja se kada što se tiče šestog znači odnosno pet odrš suda wal ba'thi ba'da maut kaže šejhul Islam ibn al-Taimiye rahmetullahi alayh da je naše vjerovanje Vjerovanje al-sunnatu wal-jamaa sparšini grupe vjerovanje u proživljeni nakon smrti. Al-ba'th doslovno znači izlazak odnosno vajije. Što znači da će Allah subhanahu wa ta'ala iz zemlje izvesti i oživiti naša tijela nakon što postanu prašina. To je naše vjerovanje, draga braća, na koji upućuje Kur'an sunnet Allah poslanika izma iđma ummeta. I ne samo iđma, draga braća, usljerovanja, nego i krišćani židovi. I krišćani i židovi su složili da ima proživljenje i da ima šta se od dan. Oko toga one, se čak muslima ne, ne se sa krišćanima, niti židovima kaže subhanahu wa ta'ala kao dokaz proživljenje da postoji proživljenje nakon smrti samo pre toga da definišemo draga vraća, pazite vjerovanje u sudni dan odnosno proživljenje nakon smrti podrazumijeva sve ono što se dešava od momenta izlaska duše iz tijela pazite ne samo proživljenje nakon onaj, na da sudnim dan nego sve što god se dešava sa čovjekom, nakon napuštanja ovoga tijela, ovo zemaljskog života, sve to podrazumijeva vjerovanje u sudni Što podrazumijeva vjerovanje, upitanje dvojice melijeka, munkera i nakira u kaburu. Zatim, kabursko uživanje kazna. Zatim, proživljeni na sudnim danu. I da će Allah subhanahu wa ta'ala oživiti tijela izvesti iz kaburova. Zatim, Stajanje na sudnjem danu. Zatim, polaganje računa. Zatim, mizan, vaga, koja je spomenuta. Vaganje dobrih i loših dijela. Zatim, uzimanje knjige u desnu, da nas vala učini od njih, ruku ili u lijevu stanovnika, odnosno, one, stanovnika džahnima. Zatim, sirat, prelazak preko sirata. Zatim, od svih stvari i opisa koji su došli po pitanju dženeta šta i jehennema sve to što je smo spomenuli još, ako smete znači izostavili pa sve što godi Allah subhanahu wa ta'ala spomenu u Kur'anu ili Allah poslanici su i dostojni u sunnetu od momenta izlaska čovjekove duše iz tijela Janneta i jahennama podrazumijewa bihruvani usudni Beda'an, razumit Dokez iz Kul'ana za projevnijini nasudni beda'anu On ima te idraga vraću Mnogo, mnogo, mnogo Kaj Allah subhanahu wa ta'ala zamal l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l بَلَا وَرَبِّي لَتُوْعَثُنَّ Pazde, reci o muhammede sa srlom. Zaista, svakako, imate nešto u arapskom jeziku, određene čestice i načine izražavanja koje upućuju na pretvrđeno odigravanje radnje. Ovdje u onom kur'anskom došle su četiri potvrde. Četiri potvrde u samom Govoru Allah subhanu wa ta'ala da će desiti ta radnja ra o Allah žano govori. To je suni dan. Reci Muhammedu s.a. Bela svakako, za sigurno. Arabbi zakljetu tako mi moga gospodara. Le. Ovo se u Arabskom jeziku zove pritvrđeno la. La znači le. Koje upućuje na pritvrđeno znači samog govora. Treća znači potvrda. Letub a thunne. Nun, u arapskom isku za nu teuhib. Nun koji potvrđuje da će se radno zasigur desiti. Znači, svakako, tako bi moga gospodara, le, opet koji je, upućuje na protvrđeno značenje, i opet nun, zasigurno ćete biti proživljeni. Znači, nema nikakvi sumnji da nećete biti najproživljeni, a to što vi tvrti, to je samo tvrdnja. Tvrdnja, Allah će Svelač znači nevjericima reci, no vakal jedan način da nema apsolutno nikakve sumnje da će biti da će biti proživljeni. Allah subhanahu ta'ala kaže nam no, mnogo kaže nam poput famayan mitkhala zabatun khayra yara hum i kul trun 1, a to onaj dobra videći kako bude uradu i kul trun 1 zla, onaj vidjet će ga. Danas ova riječ zrra koja je ovdje upotrebno. Zrra znači nešto minimum, nešto skroz nasičešno i malo. Atom u hemiji zove se od ove riječi. razumite. što razumijete. Što upućuje na, na, skroz, skroz nešto izuzetno malo. I najmanji trun koji čovjek uradi, bilo dobro, bilo zlo, vidjet će nas u njemu. Sunnet Allahu poslanika s.a.v. je ga stepen tevatura, mu tevatur, predaje, po pitanju sudnjega dana. Znači toliko je došlo predaja od Allahu poslanika s.a.v. po pitanju sudnjega dana da će ljudi biti proživljeni, da nema, a ne, da nemoguće, da su se mogli svi prenositi tih haditha u svim generacijama složiti, šta? Da laži. وبيتني إجمع ركس وإجمع أمه آه ناي يسته دراج أبراك دا تي سبس تزال سيكون سودني سودني دا شيسته شيستي رب كويس بمينوناك ابن تيمين رحمت الله عليه ركاشي والإيمان بالقدر خيره وشره vjerovanje u kader sudbinu, odredbu paste, bilo da je dobra ili zla, zla a najvjerujemo da je Allah wa sve to odredio morat ćemo draga braša, napraviti jednu malo veću malo jedan veći uvod u pitanju kadera u pitanju vjerovanja u odredbu Allah wa da bi razumijeli zato što je to izuzetno problematična stvar Otuda kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anuma neprestano će ljudi biti na hajru dok ne budu pitali za dvije stvari dok ne budu pitali šta je sad djeco mušlika koja umru pripuno ljestva da li ću oni u ženu nekli ću djehannam i dok ne budu pitali za kader otuda veoma bitno da čovjek napravi znači jedan uvod ane da bi mogli razumijeti kader Allah subhanahu wa ta'ala Odnosno vjerovanje u kader, u odredbu Allaha žal za še'na. Prvo, draga braša, kader, odredba ima svoje stepenove. Odnosno vjerovanje u kader, odrazumijeva vjerovanje u četiri stvari. Prvo vjerovanje u znanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Absolutno znanje, što znači da Allaha žal za zna sve. Šta je bilo? Šta će biti? Šta biva? Pazite. Ono što nije bilo, kad bi bilo, kako bi bilo. Doslovno ovaj dio zadnjih rečenci koji se rekao, da na takav način bilo je selafa koji su na ovakav način govorili, kada su govorili, kada je Znači ne samo da Allah Muhammad, zna ono što biva i ono što će biti ili ono što je bilo, pazite. Nego i ono što nije bilo, kad bi bilo, kako je bilo. Željeći da kažu onaj da je Allah subhanahu wa ta'ala svojstvo znanja apsolutno neograničeno razumijete li što znači da je Allah Allah šanu znao i da Allah šanu zna sve šta će biti izhodno tome ona je zapisao pazite i to podrazumio vjerovanje kader druga stvar koju moramo vjerovati jeste vjerovanje u zapisivanje da je Allah subhanahu wa ta'ala zapisao سبه اشتاجه سا دست رزميتلي اي اوه وست بيسيب عنه كويدوشلو ويردوشلو حديث سا دستلو بريد بيسي كلي عدد كودينا ستبارين لباسي زمين كوكاجة الله بسلامه كتب الله مقادير الخلائخ قبل ان, ان يخرق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعشو على الماء. الله شانه يزبه ساو سدبنه ادردبه Svi stvari, svih stvorenja prije nego što je stvorio i nebesa i zemlje na 50.000 godina. Njegov arš, kaže, zlogo poslanih su sa njegovog prestolja je bilo šta iznet vode. U ovom hadisu, koji je bile džina Buharije pa muslim, je jasan dokaz da nije prvo što je stvoreno prvo. Je da razumite. Njegov šta? Da je arš postojeo prije pera. Jer Allah, Allah s.a.v. kaže wa aršu wa u aršu u aršu. Ovo se zove u arabskom mziku. U tom momentu, kad je Allah s.a.v. naredio peru da piše, kada je stvorio peru i naredio da piše, šta? Veći arš postoje u tom momentu. Koji je bio iznad vode. Tako kaže Allah, s.a.v. Draga praću, gdje ne smijemo razmišljati o pristoju. Kako je to pristoju? Razumijete mi? Pristoju, rekli smo, stvari ga ne podližu zakonima Dunjaluka, Razumjeti li? Allah subhanahu wa ta'ala je on najuzmišen uh, od uh, toga da se razmišlja o njegovom biću, o uh, kako će njegovom i takođe jedno od najvećih stvorenja Allah subhanahu wa ta'ala jeste njegov arš. Razumjeti uh, li? Odtuda kažemo, uh, a ne razmišljamo o uh, kako toga arša, toga predstavlja Allah subhanahu wa ta'ala, ali verujemo uh, kako uh, Allah šal dujasno uh, ku'an spomenuo I kako je Allah poslan Isus spomenuo Vjerujemo da aš postoji I da je Allah subhanahu wa ta ta'ala Uzdigao se iznad njega E, eh, ovo Zapisivanje znači moramo vjeravati u njega Da se desilo a ne. Da se desilo da Allah da je Allah Zapisao sve šta će se desiti I kako će se desiti u najmanje Tamčine, razumijete U levhe mahfudu Znači u knjizi Koja je kod njega pomno čuvana Treća stvar, koja podrazumijeva vjerovanjem kader, vjerovanje u Allah subhanahu wa ta'ala da sve što god se dešava biva sa voljom Allah subhanahu wa ta'ala da nijedan list šta? ne padne iz sa grani, Allah ne zna i da nije zapisao da nije sa voljom Allah ne zna past Iget v ta stvar podrazumiewa al khalq stwarania datu biwa sa od sa znaczy onaj sa stwaranim allahu subhanahu wa taala dla allaha dlaczego on taj qit stworio da tak se Allah je stvorio sve. Allah je sve stvorio. Razumite. Pazite, što ti za to da Allah je vršanu, da Allah išanu da je Allah sve zna šta se dešava i šta će desiti i ono što je bilo i da je zapisao, imate u Kur'anu ima ovog haditačna što su se pomenili zapisivanja, imate kur'anski arjet u Kur'anu gdje Allah kaže u suri ala وَعِنْدَهُمَ فَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ se nalazi ključevi gaiba. Ne zna gaib, ne zna št... sudbi, šta će se desiti. Budućnost ne zna nikosima Allah, subhanu wa ta'ala. Razumite? Na osnovu ovoga treba da znamo, traga praćuta, stvar gaiba. Ne zna nikosima Allah, subhanu wa ta'ala. Budućnost ne zna nikosima Allah. Kako kaže Allah u drugom Kur'an sallallahu a'idu قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ غَيْبَ إِلَّا اللَّهُ Reci ne zna غَيْب ne zna budućnost nikko ni ti na nebesima ni ti na zemlji osim Allah ko bude rekao da znaš što se desite pa makar za jednu minutu kufr čini Allah koji je potpuno izbani zvjeri ko bude rekao prorekao neke stvari što će se desiti za mjesec, za godinu itd. Pazite, bilo putem finjana, bilo putem graha ili gledanjem udlan, i tome je slišno, čini kufr Allahu žel da šaknu. Jer niko ne zna šta će se desiti, niko ne zna budućnost osim Allahom. Ono što je bilo, što nije dostupno nama, pasite, smatran se gajb. Otakli Allahu Poslanih s.a.v. znao šta je Zakirja razgovarao sa Mirjamom koje je spomenuo u Ne bi znao, kako? O in kunte min qablihi ve mine l'huafirin. Kaže Allah, evčanu poslanniku se izgledao u gafretu. nisi znao to. Ne bi znao o Jusfa ali i mu se desilo, ti mi nismo objavili Kur'an, već nismo objavili, kazivanje o Jusfa ali i sallam, nismo objavili o Zakirijau i Marijem. I to je ga im, razumijete li? Isto se smatra ga i puno. Sve ono što je iznad naših dometa znanja, pazite, A ono nešto smatra se gaibom. To ne zna niko Allah, subhanahu wa ta'ala. Illa mene irta Allah, A ono što je Allaho poslanicama obavisio da će desiti u budućnosti. Pazite, to je gaib koji samo zna Allah čanu i kaže Allah čanurom kuranskom a'etu osim ako Allah da nešto poslanicu, pa sam. Pa ono obavisiti što će se desiti u budućnosti. Razumjeti li? Al to ne znači da poslanicu sene zna gaib, da zna budućnost, negor Allah shanu ga obavestio o tome samodrežno odrežno onaj količinom znanja da razumit i kaže Allahu čano u Kur'anu ayet znači wa arinde ma fatih al gayb la ya'lamuha najveće dubinu mora. Jer ovo u arabskom mjesku ima općenito značenje. Allah želimo zna sve što god je na zemlji i u zemlji i ono što je na moru i u moru. Zamislite koji su to tame. Koji su dubine mora. Zatim zamislite iznad mora opet kiš, Iznad kiše oblace. Još noć. Najmirtnija noć. I koji su se tame Allah zna ono što se dešava i u najvećim dubinama mora. Apsolutno. Inači sa vršinstva. Gdje čovjekov mozak to ne može pojmiti. Ali vjeruje da Allah subhanahu ta'ala zna sve i na zemlji i na moru. I na kopnu i na moru. I kaže Allah subhanahu ta'ala to time repazite pa, koliko je apsolutno i savršeno Allah subhanahu ta'ala zna ne, وما تسقط من ورقه الا يعلمها ان قد نيئن لست سغرانه دراغ دراجا صح الله سبحانه وتعالى نزل نازله وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض اي تشك نيئن سمينك سنناجي هو زمني A da Allah subhanu wa ta'ala ne zna za nju. Wala ratbi, wala jabisin, illa fi kitabi mu bil. I nijedna suha sirova stvar, misli se, znači ono što ima života, osebi što nema, i od mrtve prirode. Bilo kamen, da ne za kamen i da ne zna šta, za, recimo, onaj drveće bilje što ima osebi života, pazite, i od živije, od neživije prirode, svetu Allah subhanahu ta'ala zna i pa na kraju kaže Illa mubin. sve je to zapisano u knjizi. U ovom kuranskom potvrđuje se ovo što smo rekli, da Allah subhanahu sve zna i da je zapisao sve to. Razumijete? Dokad za one dvije stvari koje podrazumijevaju vjerovanje u kader. Jel vi? A što se tiče o oh, Da se sve dešava sa vodom Allaha subhanahu wa taala ina ništa ne može desiti osim sa njegovom voljom i sa njegovim htijenjem. Allahu subhanahu jasno kaže mnogim kuranskim ajetima potvrđujući to ona tashauna illa Ništa ne može osim sa voljom Allaha dželle Ništa ne možete uraditi osim sa voljom Allaha dželle <coughs> kada je rječ o voli Allaha, želel žen utravlava, naprav teodje, o razliku između htienja i voli Allaha, koje podrazumijeva vojnje skluposti osad moče shvatiti. Da, ono si praviš. Hajar, dovoljno je zači ovo da ona je spomeni. Spomeni su, znači, dokaz za to, i onaj, rekli smo da Allah subhanahu wa ta'ala četiri stvari, Allah je stvorio. Ove, ove četiri stvari čovjek mora da vjeruje, draga braću, kada govorimo po pitanju kadera. A ovo zapisivanje i odredba Allah subhanahu wa ta'ala biva u u nekoliko perioda. U nekoliko perioda, kako nas je Allah uposlanik s.a. obavestio. Obavestio nas je Allah uposlanik s.a.v. da ovo zapisivanje sudbine i odredbe se desilo 50.000 godina prije stvaranje nebejsa zemlje, kako su to spomenu. Spomenuo je Allah uposlanik s.a.v. paste u hadithu od Ali ibn Abid Lali b.a. ta'ala anhu da Allah subhanahu wa ta'ala kada iso po šta Adam alaihi salam on po diilio šta na na srnike i srnike jahannama il razumit do šta predaju dal ibn ta anhu, ta mimo, pradaud, ibn taliba radiya Allah ta'ala anhu takoji mimo predaju ibn abbas radiya ta'ala Što vjerujemo da Allah je Allah i teda zapisao i odredio ko će u džahnut, ne ko će u džahnut. Pa kada su ashabi Allaho Poslanika sallallahu alijhu sallamu pitali njega dobro, Allaho Poslanic, imali onda potrebi da mi radimo oko već sve stvari zapisane i određene, ko će ući u džahnut, ko će ući u džahnut, Kaže Allaho Poslanik sallallahu alijhu sallamu, pazite dobro. Ključ, kako kažu neki, radi u islam svičanju je jednaka ključ. Razumijeva nekatera jesuovi riječe Allah uposlanih kasusim I amaluu fe kullu mu jeseru lima u koli kala Radite svakom je Allah olakša ono što mu je odredio? Paz Radite Nije rekao Allah uposlanih svemu Vatavu se na odredbu Allah Nego je rekao Allah uposlanih Radite I amaluu fe kullu mu jeseru lima fe li kulli mu jeseru lima u je Šta? Olakšano ono za što je stvoreno. Tako vidite kako je vjernicima Allah za zašenu olakšao put kad ženom netu i potpomagao ih. Na tom putu, s druge strane kako je olakšao nevjernicima onaj put kufra. I jedni i drugi radi. Zato Allah zašenu kaže Vaš hod i vaše tižnje i vaše hodovi ko su različiti svi troše trud, i svi se trudi i svi radi. Mislite da je neka pjevačica koja, koja je postala popularna da ona to nako dobila popularnost. Noć nije prospavila, draga braćeva, dok je dobila tu popularnost i dok je stekla taj ugljed, imidž. Zato nemojte misliti da čovjek, jenom net, može tek tako lako isto zaraditi. Ali hod Koračan je ovoga i onoga je različno, kako kaže Allah upoznali Isu. I svako je Allah upoznali. I njoj je ulakšao, je ulakšao put, koji na ide. Ali isto tako i virni kut je olakšan put, koji on ide. Zato pogledajte. Hadif od Ibn Abbas radi Allah ta'ala An Huma, koga bila je imen Bukhari, također, kažu istan, svičaj, u njegu se nalazi srž. Razumijevanje Qadr-a. Verovanje u qadr Gde Allahu Khuslani sallallahu alaihi wasallam na redio Ibni Abbasu radi Allahu ta'ala anhuna wasta'in billahi wala ta'jaz radi znači redimo da radi i traži pomoć od Allah subhanahu wa ta'ala nemoj biti lijen nemoj biti lijen pa ove tri stvari su biti radi, traži pomoć od Allah subhanahu wa ta'ala na tom putu i šta nemoj biti lijen na njemu zato onda Kažemo, kažemo, ovo je zapisivanje koje se desilo, kada Allah subhanahu wa ta ta'ala izvao potomke, Adam, Marisa, iz njegovih kućmi, šta? Anaj. da i tada desila se, desila se šta? Odredba. I zapisivanje. Imate treć, treći vrijeme koji je došlo sone do Allaha posle nekada za znači zapisivanje kadera, jeste kada kada čovjek biva utrovi svoje majke došao je hadis od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhuma koga bili je također imam Buhari i Muslim je kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem pa kada onaoin stvara لا يجمع خلقه vaše majka biva na sledećem naš pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenu je spomenuo da nakon 120 dana, duži melek i udahni dušu u dijete i zapiši četiri stvari kako kaže Allah poslanikovsel. Wa yaktub risuluhu wa ajalo wa amalo wa shaqiyyan sa'ida. Budu zapisane četiri stvari. Budu zapisano koliko će živjeti. Zapiši mu se onaj Koliko će na fakku Na fakku? Šta će sve jesti? Popiti? Zatim zapišemo se šta će raditi i zapišemo se šta? Oće li biti srećan ili nesrećan? Misli se, oće li ući u džana ili ući u džana. Zato, draga braćo, prvih generacija, kako se razumije ova hadith? Kad bi saznali da je nije žena trudna, u prvom vremenu trudnoće puno se molili Allah subhanahu wa ta'al da bomo milostljivi da bi na taj Allah subhanahu wa ta'la im se smilovao za njihovo čelad, za njihovo dijet, razumijete, koji se nalazi u utrobama, onaj, njihovi žena ne bili, onaj, Allah subhanahu wa ta'la smilovao po tom pitanju jer tada se zapisuje sudbina. Ovaj hadij je znači Abdullah i Nama Sa'uda, ko ga vidi će ima Bukhari i Muslimi. Došao je drugi hadis od Enesa ibn Malika, koji također govori o ovom stadiju kroz koji prolazi plod utrovi Malike. Međutim, nije spomenuto kada se dešava zapisivanje, sudbili, nakon koliko dana. I došao je drug, treći hadis od Hadeif ibn Sejda, koga bilježi samo muslim, mimo Buharije, mimo, mimo Buharije, znači samo muslim, u svom sahivu, gdje se vidi da kaže Allaho poslanicu svojem da ovo zapisivanje bude nakon 40 dana, ili u drugoj predaji nakon četvrdeset noća. U trećoj predaji nakon četvrdeset jednog dana i još jedan predaji nakon četvrdeset dva dana. Odnos, nakon četvrdeset dnevne noći, nakon četvrdeset druge noći. Razumijete li? Kao da su ova dva haditha kontradiktorne. I sve razumijete. Jedna i druga verodostojna je. Jedna bileži imam Buhari i Muslim, a ovu drugu prednosi bileži samo Muslimu. Odtuda kažu, kaže jedan dio islamske učenjaka, ne ima zapreke da se sa nekom djecom dešava odredba šta? da se nekoj djeci zapisuje nakon će 20 dana da razumijete? a nekoj nakon će 120 dana to je jedno mišljenje. Drugo mišljenje kažu onaj ali svišanj gdje kaže da se dva puta dešava zapisivanje i će nakon će 20 dana i nakon će 120 dana je da razumijete iste razumijeli? onaj, tako da u svakom slučaju, bilo kako bilo, mi vjerujemo, da Allah subhanahu wa ta'ala zapisuje kšta kader diete tu onaj doki uutrobi svoje majke. Došlo je još jedan step in, kada Allah subhanahu wa ta'ala jedno mjesto, na kojem Allah subhanahu wa ta'ala zapisuje. Odnosno jedno vrejme, bolje reče jedno kada Allah subhanahu wa ta'ala zapisuje sudebino. I određuje. A to je u noci, gleda il kader jedno myślenie islamskie czyli jakaśaj noc kadr lejlatul kadr nazwa ona baš z bok tego, że kadr znaczy судьbina, odredba rozumiętel? Paśbok toga Allah subhanahu wa ta'ala nazwao noc lejlatul kadr kisah o nim. Noc судьbini. Każe Allah subhanahu wa ta'ala inna فيها innak minna munferin, fija jufra kullu emrin hakim. U toj noć, u noć, veđotnu kadr, se odredba, onaj, svaka odredba, koja je mudra. Znači, šta će se desiti u narednoj godini dana? Kaže jedan dio komentatora, ovo pras koga ajta, Allah subhanu wa ta'ala tadao bilo danjuje, melekima, izlevuhim ahfudza, šta će se desiti u narodnog dana? Razumijte. I još onaj jedno zapisivanje na osnovu jednog djela islamskih učenjaka jeste svakog dana da Allah subhanahu wa ta'ala određuje šta će Kako Na to sam na više stoim, imamo Đahid. I još jedan islamski učenjaka, komentarišući Kur'anski ajet: "Kullu yawmin huwa fi sha'n". Jesak kaže da Allah subhanahu wa ta'ala on podređuje. Razumite, podređuje on sudbinu. U svakom slučaju, ovo mi vjerujemo u akpo zato što nas je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio i le govori po Čeifu i pohiru svojom. Ovo je taj jedan uvod, pazite, koji je veoma da se spominu kada se govori o kaderom. Bitno je veoma da se spominu još neke stvari. Kako sad izme? Svoj sam dvr. Ne, u vjerovanju kader. Veoma je bitno, draga braćo, da se da čovjek shvati da se krije u tome jedna mudrost. A to je potvrđivanje Allaha subhanahu wa taala znanje koje ne granja. Jer zamislite kako bi to bilo božanstvo kada ne bi znalo šta će se desiti. Kada ne bi znalo ko će ući u džennet, Ako ko će ući u jahannam. Otuda jedna od mudrosti vjerovanja u kadr jeste potvrđivanje apsolutnog znanja Allaha subhanahu wa ta'ala kao našeg gospodara. To nijekom slučaju ne znači da je Allah subhanahu wa ta'ala primorao čovjeka na kufr. To što Allah zna, ko će ući u jahannam, tako će ući u jahannam. Zatim, što je što Allah subhanahu wa taala zapisao. Razumjeteli? Da može biti opravdanje nevjernicima za njuvu kuf i ne može biti griješicima opravdanje za njihove grije. Nikako. Jer Allah dželle şane u je dao slobodnu volju. I dao je slobodu izbora da svaki čovjek radi ono što hoće. Je ste razumjeli? Otuda temićima pomog da na sljedećem predavanju govoriti Ohti je ni Allah subhanahu wa ta'ala nego volje i volji čovjeka. Jes te razumjeli? Ko je srž problema kadera? Allah subhanahu wa ta'ala dao slobodu izbora čovjeku. Femen Fe men sha'a falyumi wa men sha'a falyukuh. Ko hoće nek vjeruje, a ko hoće šta, neka ne vjeruje. Imaš slobodu izbora. Tako da ne možeš čovjek reći s obzirom da Allah subhanahu wa ta'ala odredio što podrazumijeva znači da Allah subhanahu wa zna Ako kaže mu njemu to što ti kažeš što Allah odredio to zna to misliš da Allah zna kaže jeste mi vjerujemo da, da, uči uči uči da Allah subhanahu wa taala zna hoće u džennet hoće u džennem jeste odredio ti to podrazumijeva da Allah subhanahu wa taala zapisao jeste mi vjerujemo da Allah subhanahu wa taala zapisao vjerujemo da zapisao ko će ući u džennet ko će uči Ali je Allah subhanahu wa ta'ala prisilio da budiš nevjernik? Nikada. Kako onda čovjeku može biti opravdanje? To što Allah subhanahu wa ta'ala odredio. Što podrazumijeva zapisivanje. Odnosno znanje. Zapisivanje. Htjenje voli Allah subhanahu wa ta'ala. Jer i je kufr, pazite, biva sa voljom Allah želžano. I kufr čovjeka biva sa njegovom voljom. Jer njegova volja... I imakoliko ona bila sloboda, i slobodna ona volja, ne izlazi iz volje Allaha žalla še'num. Zato kažu islamski učenje, cunost što htio da vam objasnim, a na kraju sam odustao. Ovo ne znači volja Allaha subhanahu wa ta'ala da On voli. I da On naredi u čovjeku da bude nebirnik. Je razumite, Ali kad se čovjeko predijeli za kufr Allaha žalla še'num, to biva sa voljom Allaha žalla u pitanju kadera da je on odredio i znao da će to se desiti tako, da će biti nevjerit. Ali je li voli Allah subhanu wa ta'ala to što je Abu Djan bio nevjerni njemu? Ne voli Allah. Ali je li sa voljom što podrazumije voljom u kaderu da je Allah to sa voljom odredio znači tako? Jest. Razumite li? Zato je ono ova stvar da se razumi kada je u pitanju znači onaj kader. Zato kažemo ne može biti opravdanje to jer Allah subhanahu wa ta'ala nikoga nije onaj primorao primorao na nevjerovanje da je slobodu izbora da je slobodu izbora razumijete ima ja sam navodil čest puta kada govorim o omoj promaciji navodim primjer od čeha zemdane koji spominje onaj kako ne može biti kader opravdanje ljudima, za nju ovu kufru za griješenje. I navodi primjer kao čovjeka koji dođe, nastavnik, ili učite u trećem četvrtom razvodnoj školi i na početku školske godine iz iskustva zna, pazite, koji je slabo iz matematike primjerada. I zapiše u dnevnik, ti zna recimo od vas 15 primjerada, ti 10-15, ona onaj trojica zna, ne mogu nikako proći gradljivo iz matematike u trećem razvodu. I na osnovu svog iskustva znanja zapiše to i zatvori tnevnih na početku školske godine. Više ga redi, na primjer. Na kraju školske godine, učenik propani zaista, propadne, ne prođe. Može li ovaj učenik doći i reći, učitelj, slušaj, ja sam prosu, propao što sti zapisao. Absurd. Razumite li? Može li reći, Allah, ja sam propao na dunjaluku i na hiretu zato što sti zapisao da ćeo biti na vjernika. I svog apsolutnog znanja koji je ne neogrančeno. Ili kaže kako će, kako to može biti naš gospodar da ne zna šta će biti i da ne zna kod će ući u dženeti, kod će ući u dženeti razumite li? ne može njegov slučajeg žovjeku to biti opravdanji ne ti može ovaj učenik doći učitelju i reći sluša ja sam propao za to što si ti onaj zapisao jel razumijete? da sam odlačno nagravi pa in šalavu tali nastavit ćemo ko bude sljedećeg sedmica ima neko da nije jasno, slobodno na